Прокинувся я вже ближче до вечора від відсутності трясіння і подумав, що зараз привал. Це був дійсно він, щоправда, на тому ж самому місці, що й старт поїздки, у повністю тепер спорожнілому селищі, з якого пішли навіть місцеві, бо вирішили, що евакуація з цієї планети все-таки почалася. Вантажівка стояла посередині площі, Поблизу вештулась остання курка, що залишилася живою, а перед останню спокійно досмажували на багатті Барнс і його помічник. Я не пам'ятаю, все-таки, як звали цього недомірка, та власного імені він точно не заслуговує. Водій паровоза тепер за одної вантажівки сказав, що він пройшов за сьогодні невеликий тренувальний курс із водіння автомобіля, який складався з теоретичної та практичної частини і навіть здав залік. При цьому його помічник не можу їх більше називати ідіотами, болить язик і опускаються руки. Кивнув, щоб я напевно зрозумів, що брав залік у Барнса, який додав, що як тільки курка досить просмажиться, її можна буде з'їсти і рушити в дорогу. Але от тільки не зрозуміло куди, бо вихідний народ пішов досить далеко, та й темніє. Я відчув, що вже рушив разом із ними двома, але зміг зібрати себе в кубку і застосувати всі свої організаторські здібності, що складаються з п'яти матюків і двох ляпасів, запхав усіх трьох разом із недосмаженою куркою в кабіну, і ми, хай не з першого ривка, але все ж поїхали. Їхати нам довелося по пустелі, оскільки тут усюди пустель. Напрямок ми приблизно знали, і на землі залишилися сліди від полчища, що тут недавно пройшло. Так, ви не помилилися. Ми їхали по землі, а не по піску, тому що пустеля – це не тільки там, де пісок. Пустеля – це там, де ні чорта не росте. Їхали ми довго, багато блукали, втрачаючи слід, і тільки пізно вночі, коли світлі фар почали підхоплюватися з землі та розбігатися в різнобіч люди, я зрозумів, що ми наздогнали своїх. На світанку була знову рання побудку. Виступали не снідаючи, за як особливо було нічим. Хтось учинив намаз, хтось швиденько помолився. Джим здійснив свій ранковий обхід своїх хворих, який став згодом обов'язковим. З кимось він заговорював, до когось торкався, повз когось просто проходив, але всіх заряджав якоюсь особливою енергією, так що навіть коли її не проходив повз тебе, то їсти не хотілося до самого вечора. Увечері, вдосталь накрукувавшись на пригріві, ти хотів тільки лягти спати, але так, щоб покинутися вранці у себе вдома. А наступний ранок був точно таким, як попередній. Ти підводився голодний і зіпсованим настроєм. Але як тільки пробігало легким вітерцем перешіптування «Іде! Іде!», ти відразу починав шукати його очима і навіть намагався підстрибувати, щоб хоч на мить побачити його фігуру. На жаль, навіть у найвдаліші стрібки ти не бачиш ні його, ні його обличчя. Тільки з пос і гойдання людей у далечині ти розумієш, що він десь поруч, поруч із тобою. І ось на мить голови розступились, і підстрибнувши, ти на мить побачив його спину. Його спину! І ти не міг переплутати, це точно був він. Відразу нахлинула хвиля спогадів чужих розповідей про нього, і голоду як не бувало, і ноги не болять, і хочеться йти, а спочатку навіть бігти, аби за ним. На такому ось ентузіазмі ми протьопали, а хто і проїхав, п'ять днів. Потім запал почав закінчуватись, втім, як і їжа, і бензин. Вода закінчилася за день до цього. Декого поклали в вантажівки, декого з них потім довелося прикопати. Не встиг початися голодний бунт серед самих революціонерів, як одному містечку раптом не пощастило. Ми його дістались. Я бачив у дитинстві, що робить сарана з кукурудзяними полями, але тут і їй було чому повчитись. Містечко мирно дрімало в пообідньому сні, коли в нього вдерлися революційні маси і почали творити те, що зазвичай творять у таких випадках – революційні маси, за винятком хіба що зареєстрованих випадків сексуального насильства. Джим та інші члени Рев ради тільки підвечір заспокоїли своїх соратників по боротьбі, але до того часу було вже пізно. Кількість гнівних жителів уже досягла дуже критичної температури, кипіння-терпіння і була готова випустити свою пару обурення на голови повстали. Подекуди і у провулках почалися репетиції громадянської війни. Зрештою, після того, як борці за свободу втомували свою спрагу і голод, з'явилася можливість їх утихомирити і знову направити в потрібне місце. Складніше було з місцевим населенням. У багатьох виявилася на руках зброя, достатня кількість патронів, але недостатній рівень толерантності по відношенню до революціонерів. Ми ж, як я вже говорив, ішли скидати владу з голими руками, не взявши з собою навіть достатньої кількості шапок, сподіваючись схоже на те, що правителі настільки зажерлись, що їхні тугі жирні животи полопаються від сміху, коли вони побачать наш легіон бомжів під своїми стінами. Але зараз треба якось було заспокоїти місцеве населення, і хтось згадав про доброго дядька Біла. Мене розшукали. Привели поговорити, хоча до цього притул не хотіли помічати. Адже мені так взагалі було нереально дістатися попервах. Я приїхав на своїй вантажівці на центральну площу і влаштував повальну компенсацію для всіх постраждалих від набігу. Коли валіза показала мені своє дно, а в черзі потерпілих я почав усе частіше помічати запилені революційні обличчя, я згорнув свій офіс, а всім, що недоотримали моєї любові, запропонував прийти завтра о 10 ранку на це саме місце, але вже з повним переліком збитку і необхідною сумою компенсації. Багато які повірили і розійшлись. І тут до мене підійшов Джим. Ми обнялись, і, судячи з виразів тих облич, які я встиг розглянути краєм ока, стало зрозуміло, що у мене виріс «німб». І взулися сандалі. Поки вночі все населення від малого до великого рахувало та перераховувало кошториси збитків, наше військо тихесенько знялося з місця і покинуло місто ще до світанку. В день на привалі я запропонував Джиму, для того, щоб наступного разу не довелося так смітити грошима, треба відправляти вперед інтендантів, які заздалегідь до прибуття основної маси стигнуть заготовити їжі, води та місце для ночівлі. Так буде і зручніше, і грошей менше витратиться. Джим якось дуже дивно на мене подивився, ніби зважуючи мій мозок, прикидаючи процентне співвідношення в мені доброти до непристойності і, судячи з усього, залишився не дуже задоволений отриманим результатом, але все ж таки порадив мені поговорити з цього приводу з Єлем. Мені не хотілося знати з цією особою, але мила Єлен обставила все як найкраще. Вона виринула звідкись із натовпу найближчих послідовників, які вічно юрбою всюди сунули за Джимом, так що йому було дуже незручно в пустелі справляти природні потреби. Вони просто оточували його щільним кільцем і поверталися до нього спиною. Інша ж частина подорожуючих у некомфортних умовах повсталих була змушена долучити до цієї справи картонні коробки без дна. Їдеш ти чи йдеш у колоні зирк, хтось сидить наполовину в коробці, думаєш, навіщо він це робить, а потім як закортить самому, так починаєш бігати позича. Скоро всі придбали персональні або гуртові коробки, їх можна було складати і носити з собою в похідному положенні. Особливо розумні та спритні в процесі примудрялися ще й читати. Так от Єлен відсунула штахетину в цій живій огорожі, що оточувала Джима, і кинулися мені на шию з криком білі. Так що необізнані люди, а вони тут були майже всі такі, могли подумати, що у нас із неї як мінімум кілька спільних дітей і роки розлуки. Знаєте, я взагалі вдачою необразливий, і мене легко вмовити, а ще легше послати. Загалом уже через 10 хвилин я на своїй вантажівці з самі знаєте яким екіпажем, посиленими ще двома джипами з такими ж метливими хлопцями, що й мої, висунулися в авангарді нашого воїнства світу на пошуки наступного міста чи селища. Наступного дня ми його виявили. У пустелях теж є іноді дороги, по них їздити набагато зручніше, і вони завжди виводять до того місця, де масово й давно живуть люди. Це я сам для себе відзначаю, ви можете за мною не записувати. Потім я зайнявся закупівлею фуражу та організацією загороди для нашого стада, а джипи повернулися в пустелю, ловити його і заганяти на мене то мені подорожні отримали все, що їм було потрібно. Місто залишилося розореним і водночас із достатнім фінансовим вливанням. Джим зміг спокійно проповідувати. Серед цитих це зазвичай виходить набагато ефективніше. Коротше, всі були щасливі, як завжди не розуміючи, чиїм грошам і турботам вони мають бути вдячні. Щоб хоч якось вирізнятися, я завів собі коробку обшиту золотою фольгою. Але це не могло повністю компенсувати моє самолюбство. І ми продовжували перебиратися так від одного містечка до іншого. У кожному з них частина революціонерів зазвичай вибувала зладу, розуміючи, що спокійне життя в цьому зубожілому куточку цивілізації буде набагато краще, ніж безцільне ходіння по пустелі навіть разом із сумнівним задоволенням рідкісного споглядання його спини. Але зате на їх місце приходили нові адепти з числа жителів цього містечка, готових проміняти це закуткове безцільне життя на цікаву подорож із великою метою та ще при можливості побачити його, хоч навіть і зі спини. Якби в цій країні хтось, коли небудь склав нормальний рейтинг популярності, не глянувши вранці на градусник і з нього списавши показання популярності чинного президента за Ференгейтом, запитав би людей, то Джимі здолав би нинішнього главу за всіма правилами. Людям потрібно вірити в чудо, і в чудо людей, у те, що вони є, в те, що вони кращі за звичайну людину і навіть за тебе самого. Вони все знають, вони все можуть, за ними треба йти, куди не важливо. Вони знають, куди треба. Людина, яка хоч раз у житті чула Джима, була готова йти здавати за нього кров – Усю до останньої краплі, та якщо треба, то випити її скільки потрібно й у його ворогів. Якщо Джим сам розмовляв із такою людиною, то він автоматично записувався в кандидати в лоно святих нашої церковці. Щоправда, лоно святих, які оточували Джима, особливо під час справлення ним потреб, було вже давно сформоване досить щільним кільцем, і пробитися туди не видавалося можливим. До речі, самого Джима до того часу вже ніхто не називав Джимом. Крім мене, всі до нього зверталися на «ти». Але на саме таке «ти» з великих літер, і вимовлялося це так само велично, як і писалося. За очі Джима всі, відповідно, називали «він». З однієї великої літери все-таки третя особа, як не крути. Місцеві ж Джима називали «набії» у будь-яких випадках. Я не знав, що означало це слово, але мені здається, я вже десь його чув. Загалом, десь приблизно так, потихеньку, помаленьку ми з нашими набійзятами, або краще, набійзявцями, дісталися передмість столиці. Мене дивувало, чому уряд ніяк не реагує на переміщення такої величезної маси народу, нас було щонайменше 1100. У всіх містечках, які ми проходили, наявність якої-небудь влади, а тим більше військової присутності, не спостерігалося. Лише коли наша подорож стала наближатися до кінця, над нами почали іноді пролітати військові вертольоти. Та й то високо. А те, що наша подорож, втімо і шлях земний, добігають кінця практично одночасно, я зрозумів, коли побачив через щілинку в Брезенті оборонну лінію якраз перед початком перших кварталів. Траншеї, колючий дріт... Мішки з піском, кулеметні гнізда, танки, гармати та багато-багато касок і автоматів. Ми впевнено підійшли на відстань польоту стріли і так само впевнено стало. Джим і його політбюро пішли в свій штаб на нараду. В одному з міст вдячні фанати подарували Джиму величезний червоний намет, розшитий золотими папушками. Я чомусь був упевнений, що перший залп із гармат буде саме по ньому. У шатрі, напевно, знову нарізали папірці з хрестами і скоро розпочнуть ворожіння на кавовій гущі. Але тут із динаміків пролунав голос самого Зевса про те, що всім треба розходитися. Нам тут і без вас тоскно, і жерт нічого. є дозвіл уряду на округлення населення країни, що якраз випирає тисяч так на сто таких-ось голодранців. Потім нам дали три хвилини до початку розігрушу подачі противником, а наш тренерський склад все ніяк не міг оголосити комбінацію, хоча тайм-аут уже добігав кінця. Тут мене прострелила думка про те, що у мене практично на передовій стоїть вантажівка, набита валізами з грошима. Мене почало нудити і скручувати. Я почав повзати по своїх баулах і обмацувати їх як сліпий. «Чому, – ви запитаєте, – я не залишив велику частину сейфі, а все взяв із собою?» У цей момент я й сам себе катував цим запитанням і не знаходив відповіді в порожній голові. Минуло дві хвилини. Голос із Олімпу гучно оголосив, що у нас залишилася хвилина, щоб розійтись або помолитись, і почав зворотній відлік. Вертольоти заходилися робити бойовий розворот, а танки зовсім недобре загулили. Тут із намету вийшов усміхнений Джим, за ним уся його браття з такими обличчями, ніби у них у всіх хтось різко помер. Єлен залишилася всередині, певно, їй терміново знадобилося прилягти. Джим мовчки попрямував до лінії оборони військових і лише проходячи повз мене, на секунду поклав мені руку на плече. Чоловіки невдоволено загули, жінки схопилися хто за серце, хто за рот і почали тихесенько підвивати. Діти, що народилися до того часу, заплакали. Ті, що не народилися, невдоволено забили ніжками в утробу. Потім усе враз стихло і стало чути, як кулі чухкають в стволах і затворах, як їм тісно в ріжках і обоймах, як їм хочеться напитися людської крові, нарватися м'яса і наламати кісток. Настав критичний момент. Джим підійшов уже впритул до траншеї. Голос вершителя Доль прокашлявся у динаміку і запитав, явно намагаючись напускною сердитістю заглушити хвилювання. «Ти Джим Гаррісон!» «Так, це я, генерале Франко Баптисто!» Спокійно, але чомусь голосніше самого генерала відповів Джим. «Але це не єдине, що я знаю. Я знаю, наприклад, що коли ти був полковником, то ти умовив свого коханця застрелити тодішнього головнокомандувача». «Бідолашний Енріке, він зробив усе, як ти просив. Потім ти особисто керував його тортурами і розстрілом, але він тебе не видав. Це ж було тобі не вперше. Пам'ятаєш, коли ти був капітаном ще при колонії? То ще тоді розстрілював демонстрантів. А молодим лейтенантом куди поділися Лючія з дитиною? Ти був упевнений, що їх ніхто не знає, де в тому болоті, і ти спокійно зможеш одружитися з донькою свого полковника». А пам'ятаєш Анголу, Франко. Франко. Франко. Франко? Динаміки, що весь цей час мовчки сопіли, хоча це вони, можливо, просто дуже голосно фонили, перервали своє мовчання. Мабуть, володар Небесного Голосу не побажав слухати про те, що відбувалося в Анголі, почувся сиплий крик. Гогонь! ГОГОНЬ! Нічого не сталося, і після невеликої паузи голос застрочив як із кулеметів, що так і не вистрілили. «Вогонь! Вогонь! Вогонь!» Поступово захлинаючись, він перейшов на хрип і затих. До того часу Джим уже був на гребні траншеї, і хтось із найближчих до нього солдатів, стоячи на одному коліні, вже намагався поцілувати край його простирадла, того самого в дрібних рожевих поросятих. Проведений нами через пустелю народ щось таке відчув, і з радісними криками кинувся на вже колишню лінію оборони, де почалося масове й неорганізоване братання з військовим. Постріли в повітря, обіймання, цілування та чепчиків в гори. Я виліз зі своєї інкасаторської вантажівки і спробував протиснутися до Джима, але це було не під силу людині. Лише змія могла прошмигнути між ніг, що й зробила Єлен, підоспівши до Джима з якоюсь карафою води, Почала поїти триумфатора і витирати йому ефемерний піт із чола, зосереджено при цьому сунувши брови. А тим часом Джим щось сказав у дусі «А тепер гайда до палацу!» і всі рушили в центр до президентської резиденції. Десь по місту вже йшли невеликі сутички між поліцією та повстанцями, що повстали, як тільки ми наблизилися до міста. Але ми, як величезна хвиля, йшли вулицями міста, в якій гасло будь-яке полум'я конфлікту, і все ставало частиною цієї водної маси. Нас стало так багато, що коли ми вийшли на центральну площу і застопорилися через людську пробку, то ходити можна було вже лише по головах. Джима практично винесли на руках до входу в палац, охорона якого тут же покидала свою зброю на землю. Джимі вручив їх начальнику в обмін на його шпагу перше, що попалося під руку – апельсин. Джим зайшов ненадовго всередину сам, попросивши всіх супроводжуючих почекати трохи біля входу. Я заліз на вуличний ліхтар і міг усе добре з нього розглянути. Яка розмова відбувається зараз у середині палацу, я собі приблизно уявляв оскільки спостерігав уже один раз повалення Джимом диктатора, щоправда, меншого калібру, і не при такому скупченні народу. Через 10 хвилин від задніх воріт від'їхав броньований автомобіль із темним склом і не менш темним президентом усередині та почав обережно пробиратися крізь НАТО, який уже не настільки обережно перевіряв цей транспорт усіма підручними засобами на предмет його міцності. Але цей час на балкон вийшов джим, і машину залишили у спокої, почавши протискуватись ближче, щоб почути щось, напевно, дуже важливе. Поки помічники колишнього президента, а нині полум'яні борці за чергову свободу свого народу, метушливо встановлювали мікрофони та підсилювальну апаратуру, а також попутно скидали вниз прапори та герби тепер уже колишнього режиму, Джиммі просто махав рукою, як махають параплаво, що відпливає занадто довго. НАТО привів, як на фіналі прем'єр-ліги, і нібито голи забивалися щохвилини. Скориставшись паузою, до Джима на балкон тихенько просочились його опостили. Так, у автора, І трохи пізніше Єлен, яка до того часу вже встигла переодягнутися в блискуче помаранчеве плаття. Мабуть, вона швиденько виявила слідами відступу президентської дружини у вигляді розкиданих манто і розсипаних перлів її гардеробну та знайшла в ній дещо за своїм розміром. Натовп продовжував гудіти і розгойдуватися, патрони до того часу вже в усіх позакінчувались, і військові просто трясли автоматами над головами. Коли врешті-решт після чарівних слів «раз, два, три» з'явився звук, Джиммі підніс догори якийсь папір і сказав, що немає у них тепер більше президента. Всі навколо радісно заволали, і наче Джиммі оголосив, що кожен із них виграв по автомобілі. «Вам не потрібен більше президент!» – вів далі Джим. «Вам не потрібен більше ніякий інший правитель, ні наглядач, ніхто. Вам потрібні лише люди, які вас оточують, але вони у вас уже є. Оберніться навколо, подивіться всередину себе, подивіться, кого ви бачите там. Чи подобається вам ця людина?» «Добре, якщо подобається. Добре, якщо ви захочете, щоб ця людина стала кращою». Але, але я, я вас всіх люблю такими, як ви є, є. тому Будь що не буває поганих людей. Не буває!» Далі продовжилася невелика, але дуже прониклива промова в тому ж дусі. Її я дослуховував, уже зісковзнувши зі стовпа, оскільки мої спітнілі руки мені були потрібні, щоб витирати собі сльози. Цю промову тепер починають учити уривками ще в п'ятому класі і до випускного – ти мусиш знати її вже на пам'ять, тому що інакше диплома про середню освіту в цій країні отримати неможливо. До того часу, як Джим закінчив свій історичний виступ, уже всі сусідні фруктові крамнишки та магазинчики було розграбовано доблесними революціонерами на предмет апельсинів. І майже у кожного з мітингувальників він був у руці». Щоб не аплодувати Джиму в кінці його спічу однією рукою, а плескати з відповідним ситуацією фанатизмом, усі почали підкидати апельсини до гори, шалено плескати в долоні та кричати. Тут революція і перемогла.